Або притягни сюди на аркані. Хай подивлюся йому в його ненависні, зрадливі очі. Я сам тоді порішу його. Притягни його мені сюди, Кию. Кий послав отрока по Волхва, наказав тугому Лукові, як зіницю ока, старихти Малка, а сам, не гаючи жодної хвилини, рушив на поділ до князів Ходоти і Гордомисла, бо розумів, треба не позавтряму, а нині, з денницею, піднімати по тривозі рать і вирушати на чорного вепра. Поєдинок П'ятеро вершників вихором промчали заростями гнучкої і червонястої шелюги і зупинилися на піщаному березі Дніпра. Якраз біля перевозу насупроти гирла почайне. Примітка у давнину почайна впадала у Дніпро, приблизно там, де зараз міст імені Патона. Дніпро ж протікав ближче до лівого берега, і лише у сімнадцятому столітті під час великої повені прорвався у гирло почайне і проклав собі русло, що існує і донині. Сонце тільки-тільки зійшло, і над широкою могутньою рікою здіймався легкий прозорий опар, крізь який було видно, як спочайне надніпровське плесо, випливають з воями сотні човнів і підхоплені стрімкою течією, зникають в імелистій далині. Передній вершник підвівся на стременах. І, показавши рукою на той бік, запитав перевізників, що там? Старший перевізник носатий, борода лопатою, скочив з човна на берег, не поспішаючи наблизився до верхівців. То князький з деревляними та сіверянами вирушив на Гунню. Князький? вигукнув вражено передній вершник. Яка досада? Трохи-трохи запізнилися, не встигли. Що нам робити, га? А хто ви такі? поцікавився перевізник, до якого тим часом підійшли троє його товаришів. Я, брат князя я хорив, відповів вершник. А це його жона цвітанка. Свояк Боревой, княжі отроки. У голосі хорево вчувався розпач. Він картав себе за те, що дозволив своїм супутникам поспати після виснажливої дороги довше, ніж потрібно було. І ось тепер маєш не зустрітися з Києм, не повідомити його, що Цвітанка жива-здорова, не взяти нарешті участі в поході. Перевізники переглянулись. «Ось як!» – промовив старший. «Що ж ти волиш, Хориве? На той бік? Я волів би наздогнати князя». «Це неможливо. Сам бачиш, кораблі уже поминули чорторий і зникли у закруті ріки. Дайте мені човен, я попливу за князем». «Хориве, а нас покинеш?» Вигукнула цвітанка Хорив задумався справді Не допровадивши княгині до родовичів Під їхній захист Він не міг і не мав права Кинути її на призволяще Отже, зараз кия не наздогнати Тоді на той бік Сухо сказав він спішуючись І якомога швидше Однак перевіз відібрав більше часу, ніж він сподівався. Особливо довго отузилися з кіньми, яких перевозили поодинці на плоті, збитому з човнів довбанок. Тож коли всі переправилися на правий берег, сонце підбилося вже височенько і добиралося до полудня. І лише тоді, коли воно стало у найвищій точці Небесної Бані, Прибули вони на Києву гору. Тут їх зустріло майже все плем'я, що зійшлося проводжати своїх чоловіків, батьків, синів, братів у похід.